Anca Transilvania îți prezintă România în direct. Cu mai Guran la Europa FM. Bună ziua doamnelor și domnilor! Intrăm în linie dreaptă pentru Crăciun, adică pentru acea perioadă din an pe care o așteaptă uh, toți copiii din lume. E momentul lor, e și momentul părinților în cele mai multe cazuri, iar dacă părinții au uneori probleme în legătură cu apropierea Crăciunului de cele mai multe ori copiii probabil că nu știu acest lucru și nici nu trebuie. Doamnelor și domnilor, ceea ce vreau să discutăm astăzi, de fapt, este modalitatea în care noi, părinții, ne bucurăm de copilăria uh, copiilor noștri, oferindu-le în același timp însă și educație prin tot ceea ce facem. Sigur că suntem tentați să-i răsfățăm, e și frumos, ne simțim și noi bine și ei se simt bine, în general, mai și merită din când în când acest lucru, dar astăzi aș vrea să vorbim puțin despre Crăciun. Vă spun că m-am gândit să fac această discuție de când, fiind prezent în deșteptarea, dacă mai țineți minte, am avut o emisiune odată când a lipsit Petreanu și vorbind cu dumneavoastră la telefon am rămas uimit de câte tablete, numai de alea de 40 de milioane, spar copiii din Noastră. Și atunci mi-am pus problema, oare chiar ar fi normal, adică chiar e potrivit așa să-i aducă moșcruciun copilului ceea ce își dorește? E o întrebare pe care probabil că fiecare dintre dumneavoastră părinții vă puneți. Sigur, fiecare judecând la nivelul lui. Dar tocmai despre asta este vorba, pentru că, vedeți, copiii nu trăiesc izolați în familie și atât. Nu, ei interacționează cu lumea din jurul lor, cu alți copii, cu cei de la școală, cu cei de la grădiniță și se raportează la aceștia. De aceea, întrebarea mea pentru dumneavoastră astăzi este exact asta. Când alegi să-ți răsfezi copilul și care sunt limitele acestui răsfăț? O fi bine ca tocmai Crăciunul să-l alegi drept limită? Ce spuneți? 0372069599 este numărul de telefon la care vă invit să sunați astăzi Dar vă rog să vorbim așa ca între, ca între părinți și copii de față da? E un post public și foarte ascultat de radio Să nu care cumva să-l tragă cineva pe moșul de barbă, vă rog Bună ziua Adriana! Bună ziua, ce să vă spun, în cu cadurile, vă dați seama, toți copiii își doresc tablete, telefoane... Nu, doamnă, nu-și doresc copiii asta. doamnă, sunt uh, unii care nici n-au auzit de așa ceva, le mai văd așa da, din când în când. Da, unii sunt care nu au ce au copiii noștri. Iar eu nu sunt de acord cu tabletele, cu telefoanele, pentru că au deja televizoarele care se uită la ele, într-adevăr, unii foarte mult, alții foarte, foarte, foarte puțin, dar, mă scuzați, am emoții, dar nu sunt de acord cu tablete, cu Ați mai zis asta, ați mai zis asta. Și copilului meu ce poți oferă de curiozitate și... Da, nu, dar îi scrie lui Moș Crăciun? Uh, da, are numai patru ani A făcut uh, De deci Ce dumneavoastră își să dorește da, da, ce își dorește Ok, da, și nu... a făcut o listă lungă acolo? Destul de lungă, și, Destul ia, de lungă Putem dar... să vorbim așa între noi De curiozitate, cam ce estimați dumneavoastră Că s-ar putea să-i aducă și ce nu? Da, ia. deci Ce i-ar putea aduce și ce i-aduce O mașină de, pom, de uh, Curse Pentru că este împătimit Împătimit uh, de mașini, de pompieri, de curse De pompieri a adus Moș Nicolae Și dulciuri Nici prea multe Pentru că deja i-a adus Moș Nicolae Așa Și, și ce nu-i aduce? Cam ce nu-i aduc, nu-i aduc Pentru că nu pot ne permite Ne aduce Moș Crăciun nu, ce Doamnă, aduc... Moș Crăciun ce nu-i aduce Continuați. Moș Crăciun nu-i aduce uh, Robotul pe care și-l dorește Optimus Prime uh -huh. Și uh, da, deci... Nu îi aduce Lego city pe care se dorește, care este cam scumpișor pentru noi. E mai scump decât mașina de pompieri? Da. Ok. Mă este că... mai scump. Mă scuzați că abia știu cine e Optimus Prime, că am văzut un episod sau două din Transformers Da, este foarte... Parte. Okay. bine, și... okay. interesant. Deci, dumneavoastră, până la urmă, ați luat o decizie, sau, mă rog, dumneavoastră, moșcrăciuna, a luat o decizie mai degrabă legată de buget decât de ce ar putea. Da. Dar dacă ar putea, de exemplu, să ia și lego, cum a zis și. Da, lego, de pompiere, așa vrea el. Aha. Dar dacă ar putea, da, i-aș luat, pe, dar pe toate. pe toate, dar nu pot. Da, din cauza da... bugetului. Am doi copii, unul este mai mic și el nu știe deocamdată ce să ceară și ce să nu ceară okay. Dar avem salariile care le avem și nu ne permite să luăm Adriana, vă mulțumesc pentru telefon Încă o dată vă Bine. rog pe toți, nu-l mai trageți pe moșcrăciun de barbă Adriana n-a înțeles, dar dacă totuși se mai scapă cineva, măcar îndepărtați copiii de radio Bună ziua, Ina Bună și mă bucur că am ajuns la ședința cu părinții Tocmai a cea și fiică mea în mașină Fiică mea cea mare da? să, Are fim atenți, da? să fim atenți da. Da? Eu sunt de acord că copilul trebuie să fie alintat Dar alintat cu măsură Alintat în sensul că Ne iubim copiii din tot sufletul Dar asta nu înseamnă că trebuie să le dăm totul pe tavă Corect, chiar dacă este măsc Crăciun tocmai? Păi da, tocmai de există măsc Pentru că părinții exact. nu întotdeauna există Părinții Crăciun, sunt dar... și mai severe așa, Dar măsc e bun Și el E aduce. bun, e foarte bun și el aduce Dar el aduce o singură jucărie la fiecare copil Și el aduce jucărie Nu aparatură electronică Nu din astea cu avioane Cu telecomen și alte chestii de genul ăsta. în funcție moș de vârstă este, E în funcție de vârstă Uh -huh. Moscăciun nu aduce nimic care are baterii, care are sunete, care are. De ce? o jucărie frumoasă, o jucărie. care nu trebuie, care nu trebuie să, să aibă baterii, adică e obligatoriu să nu aibă baterii? Da, deci la noi în familie asta este ce știm noi. De ce aveți aduce... ceva cu electricitatea? Sau de ce? Care e treaba cu bateriile? Nu înțeleg că nu sunt toate da. scumpe astea Dar, cu baterii. De, de anumite, deci nu-i vorba de uh, cât costă. Este vorba de jucăria în sine, o jucărie frumoasă și uh, care copilul uh, poate să se joace cu ea și îi place de ea, nu trebuie să aibă neapărat o parte electronică în ea și să scoată sunete și să fie o tabletă sau să fie un telefon. Moșcăciun nu are atelier de uh, componente electronice. Mm. E un de vedere și interesant și, și piticii care lucrează frumos Din, vechiuri, din vechi timpuri Cu ciocănelul Deci Moș mășcăciun, Crăciunul lucrează cu China Da? Ziceți dumneavoastră E exact. ah, okay. un punct de vedere eu. interesant uh, mai, mai dificil Dacă îmi dați voie să observi na, Este situația în care Moș Crăciun A apucat să lucreze cu China Anul trecut și anul ăsta Dacă nu lucrează iar cu China Atunci ar putea să fie Dezamăgit copilul 0372069599, Încercăm să ne sfătuim între părinți. Bună ziua, Bogdan! Bună ziua! Bună ziua, așa, frată de Aveți emoții uh, cu Măscuciun? Uh, nu, chiar pentru că meu, încă nu am prins 2 ani, deci nu prea știu. Dar cei care l-au văzut odată, de două ori, de trei ori de Măscuciun, și lista lor ar trebui să fie cât mai completă de la Măscuciun? Stai, Sta, stai! stai, stai, stai, stai, de... stai, stai. Moșcăciun acum e peste tot. E și pe străzi, și la televizor, și. Vine și acasă câteodată înțeles, alte ori. Dar Vine la știu, așa. Știu exact ce în spatele Mimoși Criciună, adică mm. 12 ani Sau 10 sau 30. Iubirea, deci Bog Bogdan încă o dată Acum nu vorbim doar noi doi la telefon, mă înțelegeți? Am înțeles, da. Sunt vreo 400 de mii de radio deschise în țara asta Și cine știe cine le ascultă De-aia v-am zis, nu-l trageți domnule de barbă la ședința asta cu părinții Hai să vorbim exact, așa, gândându-ne că n-au toți 2 ani Poate unii sunt mai mari Așa. Și părinții ar trebui să știe că Moș Crăciun aduce cadouri și în funcție de proporționalitate cu cât de cuminte au fost. Da? Asta este un aspect Asta era la Moș să știți. A, așa, și la Moș și la Moș cam peste tot am multe cu cumintele. Adică proporționalitatea între numărul de cadouri sau eu știu, cadouri cu cât de au fost de-a lungul anului. Sau... Deci nu -are, deci are legătură cu bugetul părintelui? Are... Uh, în principiu nu. Eu... Pentru că părinții aș sugera să le ofere cadou copiilor, nu știu, arta împlinirii și știința succesului. Asta e cel mai important pentru ei. Dar ce cum a la... zis, iertați-mă, deci a fost și o picare de semnal, exact când și accentul dumneavoastră moldoveneți a făcut un drifting, așa, și n-am înțeles ce a zis. Am zis că fiecare părinte, părerea mea, este că ar trebui să le ofere copiilor cadou știința succesului și arta împlinirii. Știința Care succesului... Aresul... Și asta am plinzit, astea sunt de două lucruri Astea iarăși de pe Facebook Deci știința succesului, domnule? Da, pentru că Succesul are o știință în spate hmm. Ok Lăsați-mă să mă gândesc până săptămâna viitoare La asta, vă mulțumesc mult, Bogdan 0372069599 Ne gândim astăzi Cam cât de bine e, cam oș Să-i răsfețe în exces pe copii, Să le aducă adică tot ceea ce cer Bună ziua, Mihaela! Bună ziua! Vă ascultăm. Ce vârstă aveți, Mihaela? 38. Ok? M-ați derutat o secundă? 9 ani. Am crezut că aveți 11 pentru o secundă. Vă ascultăm. <laughs> Mai, mulțumesc că mă simt foarte bine. Ca de Crăciun mă simt, de fapt. Ok? Uh, întrebarea noastră era dacă să-i răspățăm. Nu să-i răspățăm. Uh, deci de vorbim, Crăciun. Vorbim despre Moș Crăciun. Doamne, nu poate să țină nimeni un cod cu dumneavoastră. Înțelegeți, Mihaela, că nu suntem doar noi doi. Acum Noi doi vorbim la telefon, dar sunt mulți oameni care ne aud. Am înțeles. Okay. Da, și mai exact ce ar trebui să înțelegem din întrebarea dumneavoastră, dacă nu asta. Păi, da, ok. Atunci, haideți să-l lăsăm pentru o secundă pe Moș Crăciun. O să vorbesc imediat cu Tică, după dumneavoastră, despre Moș Crăciun. Eu vă întreb pe dumneavoastră cât de mult ar trebui părinții să-și copiii dacă ne referim strict de sărbători Așa. da, sunt de acord să păi sărbători uh, sunt tot timpul da, dar mă refer la sărbătorile în care ei chiar se așteaptă să primească ceea ce își doresc din tot sufletul Sărbătorile și... la noi la Ortodox sunt tot timpul, încă o dată. Vă spun așa. <laughs> da, am înțeles. Sunt de acord să-i presfacem. Mai tot timpul, dar în limita bunului simț. Uh, nu ceea ce a spus noastră cu tablete de mii de euro Asta e o chestiune subiectivă aici, Dacă Moș Crăciun are un, o limuzină de 200 de mii de euro Atunci o tabletă pentru la micu să știți că e, e cam cum ar fi mașinuța fără baterii pentru Moș Crăciunul cu Logan să zicem Dar așa. eu vă zic strict cum procedez eu Așa Uh, bugetul uh, Domnului Moș Crăciun Că tot, tot tracul Moș Crăciun da. uh, Se împarte la Toți copiii din uh, România Pentru că noi locuim în România Așa știe băiatul meu și e normal E normal să știe E, să știe. Care, e corect uh, da. Și în momentul în care Pe listă este trecut uh, Nu știu ceva Ce a sărit bugetul Domnului Moș Crăciun da. Eu uh, atrag atenția Copilul meu. Ce vârstă are? 9 ani. Și nu mai crede. A, okay. și nu va. în aceste lucruri frumoase, minunate. E normal să crede, doar ce Moș Crăciun există. Dar eu vă întreb în felul următor. Nu vi s-a întâmplat, de exemplu, să vadă o reclamă la televizor, pe un post pentru copii și să zică, Moș Crăciun, jucăria asta se găsește la magazinul ăla din strada nu știu care, telefon atâta. Că la... La de foarte multe ori. Uh -huh. De foarte multe ori. Și vizităm anumite. Magazine, nu dau numele, și îi arăt acel preț. Și, din nou, aceeași discuție o avem. Că bugetul. Și cum îi spuneți, se... spuneți așa, jucăria asta să știi că este. Cum? Trei jucării ca asta fac salariul minim din România. Așa? Și asta, și asta, da. Okay. Și îi zic că, mă rog, o anumită sumă pe acel birețel scris la jucăria respectivă. Adică ar putea să fie, nu știu, trei jucării pentru mai mulți copii. Și să știți că chiar mi-a mers de foarte multe ori. Iar de, pe listuța moșului Crăciun, bugetul este foarte mic spre surprinderea mea. Pentru că această scrisoare a luat-o moș Crăciun. la de unde sunteți? Din Piatra Neamță. Vă mulțumesc foarte mult că sunteți ascultătoare acestei emisiuni și vă urez sărbători fericite! România în direct La Europa FM Te ascultăm N-am terminat, doar am vrut așa eu, o chestie directă cu Mihaela 0372069599 Vorbim despre sărbători, despre copii, despre răsfăți Despre Crăciun Și vorbim cu mare atenție Bună ziua, tică Moise, bună ziua, dragole. Te ascult și te apreciez de ani bun Vreau să-ți spun că îmi place găsesc În, în micia ta, în gura ta O mică în, mic în și te apreciez din toată inima Eu exagerare, Dar... să știți a, nu, A, așa. Haideți să venim la România. subiectul de astăzi. Ok. Uh, știi ce vreau să zic? Cred că copiii ar trebui învățați. Care este adevăratul sens al sărbătorii de 25 decembrie? luați ușor, tot... luați-o ușor, luați-o ușor, luați-o ușor. <laughs> Ne-am tot saturat să auzim de mod, Nicolae, de, de mod Crăciune. o ușor. Dacă vreți să facem o istorie, să știți că, uh, cum să zic eu, Ata. să zic în o să scriu, vreți să vă scriu pe blog, să vă dau un mesaj... Pot să vă o da. un mesaj, că vă văd numărul de telefon. Așa, așa, așa, așa, așa. Cum să vă spun eu? E, e atât de important, ar, sau hai să, să luăm așa, ar fi atât de important dacă, de exemplu, s-ar dovedi că Moș Nicolae are 1000 de ani și Moș Crăciun doar vreo 70-80? Ar, ar fi așa? A, chiar așa e important ar fi? Sau dacă la un moment dat, nu știu, s-ar dovedi că în istorie nu au fost chiar frați și s-au mai și confundat? Haideți astăzi, astăzi, să facem cumva o altfel de discuție. Da, înțeleg. Vrei să-i mulțumești pe cei mici ca să... Nu, ca un fel de răsplate, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu. Eu sper ca niciun copil să nu asculte această emisiune, dar totuși sunt precaut pentru cazul că ascultă și încerc să vă comunic pentru noastră să vorbim un pic așa mai... Da. Înțelegeți? Da. Deci, încă o dată, cât de important este, vă întreb direct, da. cât de important este ca Moș Crăciun să-i aducă tot ceea ce scrie în scrisoare? Ar fi important, numai că când... Pentru națiunea noastră nu e important mușcăciurii, sunt important un Cristos viu care se naște în inimile de Asta e cel mai important lucru. Dacă, la teologia, se excludi unul pe celălalt? Absolut. să credeți că dacă Isus ar fi trăit în vremea noastră n-ar fi băut Coca-Cola sau Pepsi? Poate ar fi ispitit. Ar fi fost ispitit să bea așa o gură de Coca-Cola. Ispitit, dar a pe bune, mai... aruncați cu cuvinte. Ispitit să bea o gură de suc? Noi suntem ispitiți că nu-i bun Sucul este o răcoritoare da. Domnule, pe bune da. da, e drept, numai nu e bun pentru noi, sigur Nu știu, eu, uh. Tică vă mulțumesc foarte mult Pentru telefon, doar așa, ca să închei Și-mi cer scuze că închei abrupt, dar Mi-e frică să nu se ducă în altă parte discuția Că tema este importantă, din punctul meu de vedere Eu cred că Isus, În primul rând ne-a transmis ideea de toleranță. Și de aia cred că n-ar avea nimic cu Moș Crăciun, indiferent ce vârstă ar avea Moș Crăciun sau care ar fi mai în vârstă Moș Crăciun sau Isus. Bună ziua, Elena! Bună ziua! Vă ascultăm! Eu am doi copii, sunt tot din Piatra Neamț. În mare parte ce am dorit eu să subliniez a subliniat ante ascultătoarea mea, Mihaela, da, așa. Mihaela. Vreau să vă spun că Moș Crăciun este atât de important pentru copiii noștri cât Creem noi în mintea lor lucrul acesta adică, da, okay. Cât vrem noi să fie? Noi -am, mea... am vrea să fie sau n-am vrea să fie? Vrem, sigur că vrem Bineînțeles, eu îmi doresc mulți ani de acum încolo ca moșclăciun să ne viziteze uh, casa Dar vreau să vă spun că Credița mea de șase ani uh, A fost învățată să nu fie atașată de lucruri De obiecte Cum ar fi jucăriile? Cum ar fi jucăriile? Da, știți că jucăriile sunt mai mult decât lucruri sau obiecte. Îi ajută, de fapt, pe copii să-și imagineze, să-și creeze o lume care le stimulează creativitatea, dacă stăm să ne gândim, da? O păpușă, o joacă de-a mama și copilul și așa mai departe. Nu e un lucru În păi, numai că noi, adulții, uneori confundăm o jucărie cu un gadget. Știți? Sau invers, un gadget cu o jucărie Nu aș vedea așa un mare conflict cu ghegeturile astea Știți, e o altă lume Acum, faptul că noi devenim așa dintr-o dată și zicem O, oh, electronice sau oh, baterii Ei se nasc cu calculatoare Categoric Eu am, eu am Categoric. plătit 2 ani credit la ce, Ca să-mi iau primul meu calculator Categoric, dar a, a, simțează o altă mulțumire Și o altă, îi dați o altă utilitate eu vreau doar să-mi exprim punctul de vedere asupra ceea ce i-am uh, transmis, sau mă rog, încerc să le transmit încă copiilor mei. Uh, Fetița mea niciodată nu a fost atașată de absolut niciun lucru, fie că a fost vorba de un obiect oarecare sau de o jucărie sau uh, a fost învățată că... Dar are un câine. Deocamdată nu, că sunt la apartament. Avem da. pești. <laughs> e atașată de pești? Uh, da și nu. Nu se adică... poate atașa cineva de niște pești? Da, ce fel de pești? Ce fel de pești? Hai că m-am jurat Nicute, micut, micuți. Ce, ce neam de pești? Uh, din acea foarte colorați. Nu știu. Dește ciclide bănuesc, cu... da? Niște ciclide. A, așa. Ok, să fiți atentă A, cu pește eia că dintr-o dată se i simțit între ei. S-ar putea știu, să aveți știu, un joc. Știu, ok. Știu, știu. A, așa. Ori la experiență uh... în mine. Ideea așa. este că de mic copil, cea mare, ca să zic așa, să o iau în ordinea cronologică, a fost învățată să nu se sperie sau să nu o apuce nervii dacă ia cineva, un alt copil din parc, jucăria. Astfel că împarte foarte multe lucruri cu frățiorul ei, care nu are nici doi ani și care înțelege un pic mai puțin decât ea. Astfel că de Moș Crăciun ea în fiecare an, acum își dorește ceva, peste două săptămâni își dorește altceva, la final primește altceva și este extraordinar de încântată de absolut orice primește. Deci, nu pot să zic că este consecventă e în a. E, e un lucru pe care l-ați dorit, dumneavoastră? Asta? Acela nu. Acela de a fi mulțumit doar dacă, indiferent ce primește? A, ah, da, vreau să zic că n-am încercat eu să o fac inconsecventă. Da, dar eu sunt foarte mulțumită că ea e... Consecvența la vârsta ei, nu știu dacă poate fi un scop sau un țel sau se poate vorbi măcar de consecvență. Da, deci ideea este că ea e foarte încântată de orice primește, oricând, indiferent că este vorba de cadoul pe care îl aduce moșul la școală sau la grădii sau unde a fost cazul. Noi în fiecare seară de ajun mergem și ne corindăm toți cunoscuții și rudele, iar cei care au încercat să remunereze cumva această activitate a noastră, au fost, bineînțeles, opriți de către noi. Copilul nici măcar n-a știut cu toate insistentele bunicilor de a primi, de a primi, de a primi deci ceva. Deci plugușorul, astea nu? Ba da, dar nu contra unei sume de bani. Deci noi nu știm că... Bunica, bunicul, vecinul sau prietenul de vis a -vis, Trebuie să ne dea 5 lei, 10 lei sau 100 de lei Dacă noi am fost și am colindat E un punct de vedere, într-adevăr Vă mulțumesc foarte mult pentru telefon, Elena Și Pe vă da. urez sărbătorii fericite 0372069599 În sfârșit, multe doamne sună la emisiunea România în direct Unde de regulă 80-90% sunt domn. Bună ziua, Florentina Bună ziua tuturor, bună ziua, Moise. am o fetisă de 13 ani și cred că este cea mai uh, fericită și așteptată perioadă din an. Uh, okay. mă, bucur, mă bucur foarte mult că credem în Moș Crăciun, atât noi cât și ea. Uh, Moșul face tot posibilul să îndeplinească dorințele ei mici și mari. Moșul e cel mai tare. Este cel mai tare pentru că ea este cea mai tare. Este o fetiță foarte cuminte, o fetiță care este foarte silitoare. Trăiește, și deci copilăria ei a fost mai mult singură decât cu părinții să lucrăm amândoi foarte mult wow, da. moșul e corporatist da, și e corporativ da, da. asta e o problemă o problemă am auzit-o și dimineața la colegii din deșteptarea discutată da. te pune pe gânduri așa Da. da. te gândești ce e important. Din, din, din, din păcate, din păcate, ă, asta trăim. Tehnologia care vine peste noi, încercăm să ne acomodăm cu ea, nu sunt contra ei, din potrivă, trebuie noi să ne obișnim noi adulții, cu ea și să o acceptăm așa ca e, cum este. Să citim o carte de pe tabletă, uh -huh. să acceptăm un gadget mai, mai performant pentru că aduce un plus copilului, chiar dacă noi nu îl vedem. Eu l-am văzut foarte mult la săptița mea Și a adus foarte multe îmbunătățiri okay. Și mi-am dat seama că este o altă era O altă epocă pe care o trebuie să o accept Așa cum părinții mei n-au acceptat anumite lucruri evoluția mea ca și copil Eu trebuie să văd altfel Dar moșul există Moșul există da, moșul există și foarte probabil este, el este comparabil ca și importanță sau ca și forță, doar cu dragostea părinților. Dar eu vă întreb în felul următor. ce e mai grav? Dacă moșul nu poate să aducă o tabletă sau că moșul nu poate să aducă o tabletă pentru că a stat mai mult cu copilul decât la serviciu? E mai important să fii cu propriul tău copil. Categoric sunt de acord cu lucrul ăsta. Sunt cei mai frumoși ani și e cel mai important lucru pe care poți să-l dai tu unui copil. A fi alături de el. Bine. Te okay. cu el. Florentina, vă dau doar un sfat. Eu cred în tablete, să știți. În sensul că, pe la 17 cu ani, acum vreo câteva luni, m-am hotărât să iau și o lui o tabletă ca să citească de pe ea după ce mi-am dat seama că și-a distrus privirea. Tableta te poate ajuta. Eu însumi am renunțat să citesc cărți tipărite atunci când pot și găsesc pe uh, tablet, pe mă rog, magazine, că eu nu, nu, nu fur, nu-mi place să fur și atunci le cumpăr. Și nu costă, costă mai puțin decât cărțile tipărite și mă bucur atunci când le găsesc, mai ales că nu mă mai doare capul de la citit, ceea ce e mare lucru în viață. De aceea, vă spun așa, nu pune niște pe nimeni, să știți că se găsesc tablete și cu 4 milioane sau 400 de lei, hai să vorbim în termeni mai noi, că să eu prea bătrân, și cu 600 de lei, dacă vrei, le găsești și cu 4.000 de lei. La fel citești de pe ele, dacă le iei ca să citești, să, să citească copilul sau să citești tu, la fel citești de pe ele. Diferența, sigur, se face la altceva, la jocuri, la tableta Baby pe care o pui în brațe și zici, o bine că acum vedem și noi de ale noastre că uite copilul stă pe tabletă. Nu faceți astfel de greșeli. 0372069599 Marina, bună ziua! Bună ziua! Îmi cer scuze că am făcut da. aceste scurte cu tabletele, aș vrea să schimbăm subiectul ăsta. Că acum, într-adevăr, eu, eu l-am provocat, recunosc că m-a șocat să aud la radio câte tablete spar copiii din România într-un an, dar cred că totuși ar trebui să-l depășim puțin. Da, eu vreau să zic că înainte Crăciunul de obicei înseamnă să primești și foarte multe cadouri dar cred că înainte de a primi trebuie să învățăm să dăruim. Fetica mea are aproape 8 ani și cam pe al doilea an când i-am propus să aleagă din jucării ce ar putea să dea să fie Iamoș Crăciun pentru alți copii. Și a ales o popușă de care, pot zic că era foarte atașată, dar... Era o păpușă mm -hmm. La o săptămână după ce am făcut uh, alegere, am întrebat-o Și tu ce vrei să-ți aduc acum Amoși Crăciun Și mi-a zis că o păpușă Pentru că mersesem la un desene Cu Vaiana Care o să fie <gără> noua prințesă Disney Aha, am auzit am zis ceva că... Vreau să văd și eu filmul. film ăla Să știți că sunt foarte pasionat de filme de filos Așa? Și uh, atunci a zis că Hai să scriem în moș Crăciun și să vedem dacă ți-aduce acea păpușă. Nu o să primească decât acea păpușă și cartea, pentru că este foarte pasionată de cărți. Are, cred că toată, colecția de la Disney, plus multe altele. Eu vreau să zic că e important să dăruiești și că asta e mai mult decât neapărat să primești foarte multe cadouri. Și legat de tablete, sunt copii care au nevoie de tablete din diferite motive. Iar tableta respectivă Poate ajuta Sunt cazuri, să zicem, școlare În care da, nu, nu, Încă nu e școala acolo Dar da, într-adevăr, acum cred că um, da, spune Nu e neapărat școală Mă refer la faptul că Dacă e să mă refer strict la fetița mea Fetița mea are O, să zicem, o imobilitate Nu-și poate folosi mâna dreaptă Și atunci tableta respectivă O ajută sau o va ajuta în învățarea de a scrie Pentru că e foarte greu să scrii cu mâna dreaptă Mă rog, e mai complicat Ideea e că vreau să zic că înainte de a primi Trebuie să învățăm să dăruim Asta cred că e important Mesajul Și noastră... da, copiii trebuie Nu că trebuie răsfățați Că de răsfățați <laughs> sunt foarte bunici, mătuși Au pe lângă ei părinții Dar Cred că asta ar trebui să învățăm Să dăruim Înainte de a primi ca să învățăm pe copii să dăruiască Să meargă, să facă tot felul de lucruri, În care să vadă că Sunt mulți copii care au nevoie Și să învețe ei la rând ei să fie moș crăciun pentru alți copii Marina, vă mulțumesc foarte mult Vă mulțumesc foarte mult pentru acest mesaj Nu cred că trebuie să mai comentez eu nimic după el Bună ziua, Veronica! Bună ziua! Din Timișoara și eu am o fetiță de 9 ani este printre puțini copii care nu cere niciodată nimic De la Moș Crăciun Ea este fericită că suntem noi împreună ca familie acasă cu unici Pe lângă noi și nimic altceva I-a no Probabil că da, stau mult la servicii și din cauza asta Și pentru ea asta e cel mai important lucru Nu faptul că vin jucării de la Moș Crăciun E adevărat că până a fost mai micuță, și-ar fi dorit Dar nu spunea că de la Moș Crăciun Spunea, ok, mama, vreau ceva sau vreau altceva, altă jucărie. Dar nu neapărat de la moș Crăciun. Și tot timpul a spus, eu vreau orice mi-aduce el. Nu contează, dar cu voi. Okay. În concluzie, cel mai important este pentru copil, prezența familiei, părerea mea. Că nimic, timpul nostru, că stăm la lucru sau stăm în oricare alte locuri fără ei, asta e ceea ce simt ei, ce văd eu acasă. Uh -huh. Că le lipsește cel mai mult. Nu neapărat darurile. Și da, magia faptului că vine un moș care le aduce ceva Până la urmă nici nu contează, cred că, atât de mult ce aduce acest moș Contează cel mai mult să aibă ceea ce le place lor cu ei Și anume familia, cred că Vă mulțumesc pentru telefon, Vă Veronica Să știți că eu sunt genul acela de părinte Nu știu cum să vă spun, până pe la 12 ani Se întâmpla să plec de acasă exact atunci când venea moș Crăciun Aproape că nu m-am întâlnit deloc cu el până când a făcut filmul vreo 12 ani. Alina, bună ziua! Alo, bună ziua! Alina din Blaj. Uh, vreau, să, uh, vreau să vă spun că pentru noi Moș Crăciun înseamnă mai mult să dăruiești și că Moș Crăciun și Moș Nicolae ar trebui să aducă daruri simbolice să fie oarecum echitabil pentru toți copiii. Pentru că se creează în mintea copiilor mai Deci Moș Crăciun este socialist, ziceți dumneavoastră. Nu neapărat. El socializat. pune problema asta. Toți copiii să primească la fel. Ar putea să primească toți copiii la fel, și noi ca cum părinți. Să facem? Dacă vrem... e, e un mare lucru ăsta. Dar, dincolo noi... de această retorică, spuneți-mi cum să facem să primească toți copiii la fel. Păi, ar trebui să le oferim darurile scumpe, noi ca părinți, de ziua lor sau cu alte ocazii, pentru că se creează un complex de inferioritate în mintea copiilor care nu primesc ceea ce vor de Moș Crăciun, nu neapărat. Așa este că și dacă primești de ziua lor unii și alții, nu primesc de ziua lor daruri scumpe, nu se creează același complex de inferioritate? Uh... Poate că da, dar mai puțin. Pentru că sunt copiii care nu primesc mare lucru de moș Crăciun și atunci în mintea lor se creează ideea că nu merită sau că nu sunt cuminți. Putem avea... deci de cuminți. Nu, vă contrazice nimeni, nu vă poate contrazice nimeni din punctul ăsta de vedere. Da, România este o țară cu niște discrepanțe extraordinare. Acestea exact. sunt, de fapt, cele care ne creează cele mai mari probleme și nimeni nu e capabil să le adreseze. Dar nu vreau să facem astăzi o discuție politică. Totuși, cum propuneți dumneavoastră Alina... Să da. facem astfel încât Moș Crăciun să fie așa mai. Hai să zicem așa, să fie mai, mai, mai social-democrat poftit. să nu zicem nici socialist, nici comunist. Păi, cred că adică noi, ca părinți, trebuie Copiii da. să primească cam aceleași cadouri, nu știu. Da. Cred că asta, noi, ca părinți, trebuie să, să, să, să vedem simbolistica Crăciunului și să ne schimbăm mentalitatea, noi, ca părinți, înainte să le cerem copiilor. Pentru că în ultimii ani okay. eu văd Hai, în să schimbăm. Meu... Hai să schimbăm amândoi, Alina, acum. Cum putem să schimbăm mentalitatea? Să ne, să ne stabilim niște plafoane pe care să le dăm uh, în presă? Sau cum să facem? Ei, noi doi nu putem schimba chestia asta. Noi doi putem schimba chestia asta acum, Alina. Noi doi putem face asta acum. Noi doi putem să facem chestia asta pentru copiii noștri. Haideți să vă spun ceva. Ce vârsta aveți noastră? 33. Ok, eu am 42, în curând 43, eu vă spun în felul următor, că atunci când eu eram copil, mă rog, dincolo de faptul că era o societate mai plafonată așa din punct de vedere al nivel, nici atunci da. de fapt astea nu erau chestii reale, însă noi copiii făceam foarte multe lucruri împreună. Și asta într adevăr da. ne făcea să simt. Mergeam în colindat, mergeam și cu plugușorul și cu sorcova și cu de toate, mă înțelegeți. Da, și făcând lucruri împreună, Da, vedeți, nu mai există. Și atunci fiecare copil există. e cu Moș exact. Crăciunul lui. Fiecare copil se duce la bradul lui, cei care au această posibilitate. Iar Moș Crăciun la unii ajunge, la alții ajunge mai spre dimineață, la alții nu ajunge deloc. Cine știe? Dar de vedeți fapt, că aici, aici e o problemă, de fapt, de mentalitate a noastră, a părinților, fără legătură cu Moș Crăciun. Nu mi nicio legătură cu Moș Crăciun. Noi, de fapt, pentru, pentru copii, Moș Crăciun a devenit, de fapt, o competiție între părinți m-aș duce atât de departe cu concluzia dar cred că cred că ar trebui cu toții să înțelegem și să ne gândim la chestiunea asta înainte de a enunța principii care sigur că sunt valoroase sunt importante, copilul sigur că știe trebuie... mă scoți? A, am, am depășit deja Ok, deci ca să, ca să trag și cu o concluzie cu ajutorul uh, uh, Alinei Doamnelor și domnilor, până la urmă ceea ce contează cu adevărat sau cum putem face această sărbătoare mai importantă pentru copiii noștri, nu? Este să integrăm în societate, să-i lăsăm să se bucure mai mult de, de familie, de societate, de ceea ce putem face împreună, decât de o jucărie cu care doar ei se joacă. Altfel, v-am spus, se știe. Moș Crăciun e mai tare decât dragostea părinților, cred. Ați ascultat România în direct la Europa FM, o emisiune susținută de Banca Transilvania.